Med säkerhet kan man väl säga nu att det är avsnitt 347. 347 om löten. Eller var det 47 om löten? Mm. Ja. Välkommen till det stora avsnittet om huvudbonader. <laughs> ja. Både klömt till skogning. Att... Ja men till, till, till kan du säga att... Eh... När jag pratade med dig igår så frågar jag just liksom, vad, vad, vad var det för ämne? Nej, fan, kommer inte ihåg Ingen av oss kommer ihåg det Och det var, bara, det var bara en vecka sedan vi hade ja. Men eh, Det gick att få reda på Ja Jo, jag klippte avsnitt och så kunde man lyssna mm. Och då man fick reda på ja, ja det, det var ju såklart Klart att det var det mm. Jag kommer att tänka på en sak Med huvudbonare Ett science ett avsnitt då jag jord så en en tjej som var jätteträ men hon sa att vi kan inte fortsätta träffas för att hon var lettisk ortodox. Mm. Och då funderar jag i först på att, att konvertera till, till den religion och så gå in till kyrkan och då få prata med några präster. Mm. Och hon har så här, en, en har liksom stor lustig Påbehatt nästan. Mm. Och så, och så säger jag någonting, ja, men, varför vill du konvertera ja, som det är nu för tiden eller som det nu de här de, ja, som det är just nu i, i världen och allting. Ja, men vad är det som fascinerar dig i det här? Eh, Titta. The hats. <laughs> hattarna på. Hattarna. Mm. Det är därför han vill konvertera men du är ju, du har ju huvudbonare mycket mer än jag Ja, men jag har ju... Jag kör med caps Och ibland hatt. Ja, hatt gör jag. Lite mer fästlade tillfället. Ja. Så blir nog en hatt nere i, ja. i Köpenhamn. Hur många hattar har du? Visa hattarna! Visa hattarna! Gillar du stora hattar? Ja. Gillar du stora hattar? Kör buss. Ja. Mm. Hur du frågar tungt så, hur är du har hattar? Nej, jag måste ha det känns inte så mossa. Ja, eh, jo, men det måste man på en podcast. Ja. Om det var är en livsport. Jo men jag har, hur många hattar har jag? Kan jag Kanske ha fem, mm. fem sex. Och jag har jag har köpt någon hatt också som är, ja, men här är den här exakt likadant som den som jag har. Ja, en bra smak. Och jag, jag, jag hittade ju, vad heter det? Det är inte vilken hatt som helst som, som jag brukar ha, utan det är, den heter ju Pork Pie Hat. Mm. Pulled Pork. Mm. Ty, ty, tydligen så, så kommer det ifrån, vad, om det var 30-40-talet den där, mm. med såna Pork Pie Hatten. Har du någon jättedyr? Uh, nej. Det är nej, men det är, nej, men det är ändå stet så de kanske kostar en... 6-700 spän. Mm. Och, och jag köpte en. en jag inte. Även lä, en läderplast mm. Variant. På en, en affär i, i Hamburg. Och så gick vi vidare. Även ett år efter. Och på väg till en skijaffär. Förgången. Mm. Ja. Och då, då sa jag. Då stackar vi en huvud. Liksom så här, ja, tjena, jag, jag köpte en hatt. Jag köpte en hatt. Jag förra året. Köp en till, som sa de Sankt <laughs> Pauli Spelar fotboll igår på tv Jasså mm. Torska mot Junior Berlin Oj, Fan också God, God, God, God. Har, har du Det ser ut som att du har gjort någon lista här <laughs> Ja, jag har gjort en lista mm. Två listor mm. Det är mitt bidrag mm. Hur har du attackerat Jag attackerar med en, en lista en sju utopp faktiskt på bästa hur okay, Jag Okej, 15 i topp. Härligt. Mm. Ja. Ja, vad bra. Men om, om, då kan vi jämföra. Ja, men om, om vi kör från 15 så kör du upp till eh 8. Till 8 sen 5, kan jag sen, 5, jag vid, sen tar du. Nummer 15. Frans Benns favorit basket. Mm. Sen Nummer 14 basker har haft ja en pälsmössa. Pälsmössa, alltså en redig pälsmössa. Riktig jävla huspälsmössa. Ja, men, en som man kan dra ner över öarna så här. Jag köpte en någon gång så... men den stacke den, stacks, den stack, <laughs> ju. hade en riktig pälsmössa. Jag tror min pappa, hade, För de hade ju pälsar också 70 år. Ja, men, så, som barn hade jag hade man en pälsmössa på mig. Make it Var jättevarm men sån så här så... läder höruppe. Mm. Ja, det är jag hade gärna köpt den alltså, om, om man hittar en bra pälsmöss som mm. passar den så är det perfekt Kanske tycker jag var lite låg Fjortonde plats Men trettonde, då har vi höghatt Och låga skor Vilka gjorde den plattan? <laughs> ja. Var det före eller efter färghållare el Elorglare mm. Eller Ja, bra fråga Den här som jag har med Loverboy, vad det är vad den heter om spegeln det kan ja, det heter Den kom på 83, 82 år ja, det tidigare okay. Höghatt, ja ah, Jo, det... men jag har ju även en höghatt oh, ja. Har du? Mm. Det köpte jag på På, på, på Loppis i, mm. i, På Gotland. Nummer 13 har vi Ingen mindre än, än Ja, det var höghatt Nummer 12 En balaklava Mm, det såg jag att det fanns någonting En kallad rånarluva Ja, ja, ja just det man kan ha Exakt, nu mm. är jag med det, Man får inte förväxla med det grekiska bakverket Baklava, Baklava. Är det grekiskt? Ja. Jag, tro, jag, jag trodde att det var Att det var nog persiskt Ja, det kan vara ja, jag vet inte vi skjuter för elfte plats Vi skjuter för ja Min favorit, fast den kommer en turban mm. Det är få, få som håller I den här delen av världen Jag såg ju faktiskt en, en indier på turbanan igår mm. Vi gjorde en plan som hade Han var liksom jättepropp med kostymer, korta slips och, och sådant turban Ja, mm. ja det är cool. Tycker du att polisen ska få ha turban? Ja i Sverige. Mm. Att en svensk polis ska ha turban Ja, det mm. du då. Då Nej. Vad då då. Det är det jag tycker att det ska synas att det är en polis när den kommer. Turbanpolis mm. <laughs> Nummer 10 Det här är också en favorit. Rasta far i Mm. trycka in allt då det en stor jävla katt. Det är fint. Mm. då. Ja, men jag, jag hade mormor virkuts men eller var det bara som en mosa i restat här. Mm. Jag, jag märker att i mängden med grejer som jag har eller nio ja. <laughs> ja. Eh nummer 9 som en päls, ja, som står upp lite grann. Känns mm. Och åtta ehm de Variant mm. Det har väl han i Clockwork Orange Ja just det mm. Okej, okay, ska du ta nummer sju då eh, Min nummer sjua Är Och det är kanske mest på namnet bara, Hetta Med mm. ja, men det, det är som en, en hetta här på, Det är som man sätter på Sätt som, som judar då? Ja, ty ja, det är väl kvinnligt mot en hetta. Okay. Det är liksom ingen ingenting som skyddar när det blåser kallt man säger så. så. Min nummer sju är Anderssons ganska kall äppelknyckarkeps. Ja. Det är, är li lite som den här som jag har. Och fast den ska vara större. Jag fast större liksom och... <laughs> ja. jag får mig att går hade det <laughs> något så där äppelmössan. En äppelmössa. Mm. Ordning 7a. Ja. Min sexa för ju tankarna till en speciell tavla och till västkusten. En klassisk här tavla med Feska Gubbben i profilen. Så det ja, sydväst. Sydväst ja på ja. sjunde plats. Mm. Sjätte. Ja, förlåt, sjätte. Okay. Sjätte så är det en Fes. Mycket för namn <laughs> Två turkar och en fes Ja mm. e, På femte plats så har jag Den är helt glömt bort När jag kollade upp det här e, Olles brorsa Kommer du är man låg i lumpen och hade man en sån här grön ja, just. var en Olle Och så hade man mössarna, det var ju som en likadan Typ samma färg och allting Det var ju o Olles brorsa okay. Den här glömt Nummer fem badmössa jävligt tight så är plats gummi grejer. Och... Jag, jag tror morsan hade väl någon Ja 70 tar. Vad säger jag då alltså badmössa? Mm. E, fjärde plats. Och när jag säger det här så upp så. Ja eller vem tänker du på då nattmössa. Mm. Beppe, Beppe. Mm. Då är han som har gett Att ja. mustat ja. ansikten Ja, fjärde har jag, sydväst, så då vet jag. Mm. Eh, Min tredje Då har jag en som du har sagt Fes Och kommer ihåg Han var en britt, britt va en, en komiker, Tommy Cooper Nej han, han körde ju alltid med Att man typ kostym och fes Det var en sån här Ja eh, men liten stand-up snubbe På 70-talet Och nummer tre var jag Mycket riktigt nattmassa mm. Du ser Tvåan Hjälm <laughs> Det finns ju väldigt många Roliga hjälmar ja. <laughs> Hjälm, ja. Hjälm. Hjälmen Vilka hjälmar tycker du? Ja, det här är ju en sub-genre Vilka hjälmar tycker alltså Det finns en arbeta Det kan ju vara ja, det. jäkligt roligt Du kan få bara... former av hockeyhjälmar Ja Jofa eller den här som modade De vann 79 det var Väl... Cooper, eller Ja, fall, väldigt den. stora ja, men Sen så finns ju Vi hade en bild när sist när jag var när jag var lintköp när jag provade en massa då var, det, då var det väl en typ av skalletter där på bilden då var det väl typen en sån här hade inte britterna, britterna en sån mössa under eh, andra världskriget ja jag vet du säger, jag gjorde ju en liten mösskalleri oj, det här är så här det om det är som bussar för mössan ja eller eh, Nika Andersson ja Nej, det, det kommer en sen, en riktig Nicki Andersson där, har, där är det mer som en där kan det vara en stins eller det kan vara något med havet att göra en vit skärnmössa ja. vad heter de då så alltså? ja men det var på en, en loppislig ja. och sen kommer den här den här var favoriten det där är även Andersson <här> ja. förresten Ja, ja eller det någon, någon rysk militär Alltså mm. någon som är högre Och så hjälmen Och så en En riktig <går> <går> bobby Ja en, en bobby, bobby. Och, Då ska du ha bandet här fram också Ja men det går inte på grund av skägget mm. äm... Jag såg det på, på Get Back De här, poli de här unga poliserna mm. som ska in och stoppa dem De har ju liksom bandet här Men det måste vara otäckt ja. Alltså mellan munnen och ha Man vill ju ha en underhaka som mm. sitter fast den satt ju mellan hakan och läppen. Liksom. Ja. ja. Mm. Okej. Okay. Nummer... Vad var det på? Jag har väl sagt nummer två. två. Nummer två. Då har jag ju självklart dumstrut. Den är bortglömd. Dumstrut... Eh, Man fick stå i tillika, och, och också Inte långt ifrån en stjärngåssystem. Nej, verkligen. Mm. mm. Min, och det är ju en huvudbonad med min första plats, klockren Jag vet inte om du har samma men Peruk ja. <skratt> Så, ja. Peruk eller perre Ja <skratt> tycker... vi, kan, vi, vi, kan väl nämna, vi kan väl nämna också att, att Det finns ju en, en som jobbar på en här i, i Stockholmsakten som båda tycker, men han måste ju ha det är ju säkert en i hår ja. men det är ju som att han har en peruk och så var han varit en nu är det bara och så var han varit en kallad, eller jag oss för perra ja. och sist, sist, sist så, så var det kort och gott bara per ja, apropos det så är jag bara några små perre mm. och då är ju solklarhet är ju Danne trygg det är handlar upp Daniel Trygg heter han. han Han är på Isona Jaha, ja, ja. du nämner min namn nu Ja, <laughs> mm. Perre Och sen har vi George Costanza När han hade Perre ett tag När han var kung <laughs> Ja <laughs> då... jag, råkar, jag råkar snubbla förbi Ett sånt avsnitt på Sankt Fenten, då, han då Han tappade det på väg ut Eller något sånt där, så. <laughs> Eller Elaine Ja men Elaine är blir jävla förbannad För att han är för att han är, han är lite för mer med den där jävla mm, ja. Jo men och, och Han, han skulle träffa en kvinna du är det Och så visar hon att hon har ja, men, De vet inte om hon har haft cancer eller någonting Så hon har ju inga hår alls Jaha okay. Och då har ju han liksom så, men, Hon har inga Jag kan inte ta av mig min liksom Ta en min nu Liksom då ser ah, okay, hon ja. Ja. Då blir Det blir liksom lite konstigt Filsam. Och så, när han träffar henne... och så Eller innan han ska träffas så säger ju... Så säger Sainte och tinget... Ja, ska du berätta? Ja, berätta då. om din lilla hårboll där uppe. <laughs> <laughs> Sen har vi Ted Danson. Han är en rejälpärre i Cheers. Ja, det, det, det är... Jag är för dåligt insatt på, på Cheers. Men här kan du ge... Jocke Det är en rejäl pärre Jocke och Jocke Ja, jag gör ja. det Det är väl pärrenas pärre Jo, men vad heter det? core svart tjocktor med ja. 80 år. Ja men just vi, vi, vi såg väl sen på efter vi körde jok och ja. tittade vi på föranstås. De det så, så, svetar svetar så svetar svetar sig sig otroligt alltså jävla vad det rann Det är som en pälsmask som... Ja men strålkastar ljus och, och allting. Den värmen. Jävligt tryck, ja. Sen har vi Chuck Norris. Kallar han Pärre. Ja. Hallan. Jag googlar faktiskt och Norris Men alltså han, han som var vad heter det? Lone Wolf McQuaid Men jag med, Jack, det är en massa han som är i sen fighting. Det skulle bara räcka med en liten, ja. en liten klapp och sedan på kylen, sen fast. Sen har vi ju Paul Stanley, Gene Simmons. Riktiga par. Ja, men de har ju det. i alla fall senaste 20 år måste vara. Tar kanske man lite i sitt egna år eller? Ja, någon gång som man har haft det. Ja. För de ser helt konserverade ut. Sen min gamla mellanstadielärare Nisse Sylvin. Även Målvaktidorskö. Mm -hmm. Han hade så här överkammat hår. Riktigt liksom. ja, ja. så här krans och kamman över det vi, vi hade honom, och nu har värsta alla tjocka peruk. Det är god Det är som sången i Fleming Groves, Sarah Jordan. Ja. Och han måste ju vara en bit över 70 nu. Och redan 76 på Shakespeare actionplattan så ser man han är jäkligt tunnehårig och har liksom mm. en, någon strån Och nu har han ju världens jävla frilla. Fått tillbaka hårväxt. Ja, det heter otroligt. Och så har vi Gäsle. Och Gäsle Perreter. Jag, tror, jag. Vet ni, tror du? Nej, det tror jag inte. Eller, han, jävla hårväxt. Annars. Jo, men han måste ha ju ha... Han han måste måste... Färga Eller gjort någon operation. Alltså någonting. Ja. Men sen sväller Helen. Ja, det den är ju i klass med Jokmokki. Ja. Sen har det börjar på en lista, filar på en lista Pelsmus och då kommer jag bara på två, Bobbi Joing och så Dave. Ja. Men vi har vi, vi, ja, vi har tagit Vi har haft om om de här frisyrer. <laughs> jo, och det har också berättat men att det var ju en roll på Jan. De ska säga och så fick de säga de hade frisyr eller Pelsmus Jag Ja, går Dave. Det <laughs> var tjockt då. Germis mm. Vad heter det? Jag tänkte vara googla Google upp, alltså, alltså någonting med eh, roliga historier om, eh, om, om hattar. Då kommer in, då är det bara sådana här, här snusk. Mm. Eh. Jag ska se om man kan ta något det. var inte det. dåligt för det. Nej. Vad är det för likhet med den här killen som kom i tid i bussen och din mamma? Slapp springa. Och det här är som liksom en historia. Jag satte eld på min penis. Det blev en ljusstake. Ja, de ja. ja äh, är det var mikfötterklass. Ja, det är så mycket... Vad har kallats sex trakasserade roboten i Star Wars? R2 to Me Too ja. Ja. Det känns hemskt, då. hemskt då att behöva sluta Men det måste ju finnas Det måste ju finnas någonting Hatt Vänta Här har vi någon Ja, man kan ju avsluta med här Är vi färdiga? Vi ska låta också ja, men, men vi kan ju säga Har du caps? Nej, men jag, jag har haft den. Var <laughs> i Göteborg Min hut har tre äcken. Har du det? Tre äcken har min hut. Ja. Och äh... har det inte tre äcken, då är det inte min hut. Skojar ni den på filmfestivalen när vi åker in i Frankfurt? Håller. <laughs> att att gånga med slipsen på. Stor sida <laughs> och slipsen på. Mm. Men nu ska du hitta en äh, äh... stor sida här. Appelsinsida. Hur många. Två kvar? Två kvar. Är jag som läser? Ja, det är jag som läser. Tänkte jag att man skulle memorera det också. <laughs> ska försöka. Det är, är det du, det är jag. 1984? Nej, det Jag ska bara komma ihåg den. 1984. Ja, ah, äh, det kommer jag ihåg. Ja. Bra. Ja, hatt på dig. Hatt, hatt. Ja.